Nagyvárad visszavívása A hadsereg, mely Budavárát visszavívta, s a török hatalom megtörésére vállalkozott, nem csupán németekből állott. A Szent Szövetség feje XI. pápa kihirdeté Piusz pápának keresztes háborúra hívó bulláját, s megnyitá a keresztény Anyaszentegyház lelki kincstárát, Mindazoknak, kike háborúban személyesen vesznek részt, vagy pénzbeli áldozatokkal járulnak hozzája. És a kereszténység atyának kívú szavára kardot kötöttek a keresztény nemzetek leglelkesebb fiai. Talán az a gondolat is vezérelte őket, hogy, mint egy későbbi nemeslelkű író mondá, hogy leróják tartozásukat azon áldott nemzet iránt, mely annyi ideig hullatta vérét a keresztény nyugat védelmében. Így történt, hogy olaszok, franciák, de még spanyolok, angolok, skótok is csapatosan jöttek Magyarországba, többnyire nemesek, bárók, grófok, hercegek, kiknek családjában még élt a hagyomány, hogy őseik egykor a Szentföldön ontották véröket. Ezért... Azután azt a véres küzdelmet, mely hazánkban a török ellen folyt, az egész keresztény világ annál résztvevőbb figyelemmel kísérte. Sok édesanya várta innen vissza fiát, sok hitves férjét. Rómában, a Via Flaminia 138. számú háza kapujának két oldalán, ma is ott áll, a falba illesztve egy-egy feliratos márványtábla. Mind a kettőt 1686-ban illesztették oda, Stulajdonképpen tulajdonképpen a Tiberis vizének, mely abban az évben kiöntött, a magasságát jelölték meg velük, amint az mi nálunk Nagyváradon is szokás. Felirataik azonban a szokottnál sokkal többet mondanak. Az egyik szép versekben azt mondja, hogy kiáratta Tiberis, de hozzáteszi, hogy Budavára visszavívása feletti örömében ugrott kimedréből. A másik táblán pedig szintén versekben így szól. Eger, Eszék, Székesfehérvár, Belgrád visszafoglalvák, de Tiberisz, ha mindig így fogsz örülni, ahányszor a törököt megverjük, akkor végre kiöntesz bennünket, mint az ürgét. Maga az európai sajtó meg éppen olyan érdekes, mint hálástárgyat talált a küzdelemben, s annak szinterét, személyeit s eseményeit a legkülönbözőbb nyelveken s írásban és képekben sietett megismertetni. Így keletkezett több olyan rajz, mely hazánk várait, városait, köztök nagyváradot is éppen a török foglalás idejéből mutatja azonban sok köztök a képzeleti mű. A sajtó már akkor is éles volt, inkább akart lenni érdekes, mint sem igaz. Nagyvárad e korokbeli képeinél, ha mindjárt királyi érmeken fordulnak is elő, szem előtt kell tartanunk azt a nagy változást, melyen nagyvárad épületei keresztül mentek. Amely képek még a 17. század második felében is úgy mutatják Nagyváradot, hogy a várban két vagy éppen három tornyú egyház áll, s a városban is szerte tornyok, magasabbnál magasabb épületek emelkedtek, azok nem hűképek. Nagyvára deféle épületei, mint részben itt, fentebb is láttuk, már a XVII. század első felében sem léteztek. A vár s a belváros terjedelme svédműveinek alakja még a régi volt, Amint azt az 1598. rajz mutatja. A vár, mint napjainkban is, ötszögletű, minden szegletén egy-egy hatalmas bástjával, s a falak körül mély és széles árok, melybe vizet a kőrös és pece szolgáltatott. A vár belső emeletes házai, a vár alakja szerint, szintén öt oldalra s egymással összefüggőleg épültek, Minél fogva valóságos belső várat alkottak. A belvárost szintén kőfal kerítette, oldalain tornyokkal, s a kőrös és pece vize folyta körül. A külvárosok közöl a körös bal partján, velence, s a jobb parton olaszi még szintén megvoltak, sőt ez utóbbit belevonták a vár megerősített vonalába, palánkkal vették körül. Palánknak nevezték az olyan helyet, melyet szölök vagy sövénykerítés kerítés vett körül, s a kerítésen kívül árok, de víz nélkül. A palánk kisebb portyázó csapatok ellenében védelmet nyújtott, de a nagyobb erőnek rendesen hatalmába esett. Vannak olyan képek korból, melyek olaszít is úgy mutatják, hogy kőfal veszi körül, s a kőfalon lőrések és öt kisebb bástya. De Bádeni Lajos őrgróf, ki mint megláttan jól ismerte nagyvárad védműveit, határozottan azt mondja, egyik hadi jelentésében, hogy olaszit földeltöltött töltött palánk keríti, s eléggé nagy, de nem áthághatatlan árok. Víze az ároknak, mint hogy a kűrösnél sokkal magasabban esik, nem volt, legfejebb néha napján, mikor a Párizs pataka megárat. Különben ez a palánka mai nagy táján, a Kőrös partjáról indult ki, az országút mentén a Párizs pataka hídjáig vonult, holott a város egyik kapuja, az egykor úgy nevezett Szent Egyet kapuja emelkedett. Innet azután mindenütt a Párizs pataka bal partján húzódott ismét a Kőrösig, melyet a mai Garasos híd táján ért el. Hány főre rúgott ekkor nagyvárad török őrsége? Arra nézve eddig elé még nem kerültek elő adatok. Annyi bizonyos, hogy legalább 1800 fegyverest számlált, s e szám utóbb még emelkedett. Úgy a várfalak, mint a városi erősítések a legjobb állapotban valának, s kellően felszerelve egy hosszabb vívás idejére is. A várfalain huszonkettű kisebb-nagyobb mozsár s ötven ércágyú állott, köztök olyan is, mely egy lövésre híd golyót röpített ki. Emellett lő és élelmiszer bőségesen. der der der der der der der der der der der Cíviden de de de, de de, nincs cíviden, the the the the Şine ben ellerde derdi derdi derdi derdi derdi derdi derdi derdi derdi derdi derdi Az a figyelő hadtest, mely 1688-ban, mint láttuk, nagyvárad felett, félegyházánál táborozott, a következő év tavaszán megmozdult. Szalonta alatt a fekete kőrös jobb partján esik bátor, ma igénytelen falu, de hajdan monostoros hely, utóbb a hős toldi nemzetség egyik erős vára, melyet a középkori szokás szerint az elhagyatott monostorból alakítottak át. A bátori vár, mint említők, boros jenő eleste után szintén török kézre került. 1689-ben is egy török basa őrizte volna néhány század magával, de nem nagyon. Azt hitte, hogy nincs mitől tartania, mikor körülötte Boros Jenő, Gyula, Szalonta, Belényes, sőt, Nagyvárad is rakva volt vitézekkel. De mint napjainkban az úgynevezett távgyaloglás, vagy távlovaglás, úgy történetünk korában a török és magyar határszélen, vagy, mint akkor nevezték, a végeken igazi katonai élet divatozott. Balassa Bálint, a 16. század megtestesült költő katonája, egy lendületes költeményében el is dicsekedik vele, hogy nincs szebb dolog a végeknél. Annak a dolognak a szépsége pedig abban állott, hogy ott a határszélen úgy a magyarok, mint a törökök, igyekeztek minél többször kifogni egymáson, ami fürgébb, vállalkozóbb, s a föld népe által támogatott magyarságnak inkább is sikerült. Így történt egyebek között a következő eset. Az említett félegyházi táborban megtudták, hogy a fekete bátori basa mulatságokáért Boros Jenőbe ment, s a várőrségnek is nagy része adószedni áre vidéken. Csak ez kellett a félegyházi táborban lévő hajduknak. Azonnal megindultak fekete bátor felé. A várat meglepték, el is foglalták szerencsésen, és 150 hajdúnak volt annyi bátorsága, hogy ott mindjárt megvesse lábát és farkas szemet nézzen a körös körül fenyegető ellenséggel. Ekkint már Nagyvárad déli oldalán is egy jelentékeny pont a keresztények hatalmába került. Jelentékenysége pedig leginkább abban rejlett, hogy Nagyvárad egyenes összeköttetését a jenei, gyulai törökökkel elvágta. Ezzel elérkezettnek látták az időt, hogy közelebb férkőzzenek nagyvárathoz, és megindultak feléje, de egyelőre nagyon is közel találtak menni hozzá, aminek azután éppen olyan dicsőséges, de egyszer s mint szomorú vége lett, mint Rákóczi László fentebb említett támadásának. Nagy alatt külön táborba szálltak a németek, külön a magyarok, így inkább biztosítva látták magokat a meglepetéstől, s könnyebben megsegíthették egymást, két tűz közé fogva a támadó ellenséget. A magyar hajduk ezredes kapitánya Tunyogi Sámuel volt, azelőtt szintén egyike a bujdosó kurucoknak. 1689. július harmadikán Vígan dolgozott hajdúival táboruk körülárkolásán, amikor egyszerre 1200 török a várból rajtok ütött. A támadás oly hirtelen történt, hogy a német táborból meg sem segíthették őket. De mint az egykorú tudósító írja, a hajdúk német segítség nélkül is keményen viselték magokat, de nem győzhettek. Elvesztettek négy zászlót, s habnagyaik közöl is öt esettel: köztök Nadányi Mihály, s a zászló tartó Rácz István. Csata után hatvanhat halott horták egy halomba, s temették el itt városunk mellett, egy hegynek oldalába. Sajnos, hogy forrásunk nem nevezi meg a hegyet, mely sírjukat őrzi, s melyre oly méltán tehetnők le makoszorunkat. De a töröknek is nagy veszteségük volt, az egykorú hír szerint 400 százan estek el közöllök. A nap legnagyobb pótolhatatlan vesztesége azonban maga Ezredes volt. Ő is, mint Rákóczi László, nem férfias párviadalban lelte halálát, hanem messziről orozva egy álnok golyó fúródott testébe, s egy óra múlva végsőt lehelt. Temető helyéről csupán annyit tudunk, hogy a kőhídnál setét boltba tétetett, de hogy hol volt az a kőhíd, arról nem értesülünk. Halála általános részvétet keltett egy szívben, mennyasszony a szívében pedig nagy fájdalmat. A menyasszony Biharvár megye egyik ős nemzetségének virága Toldi volt. Hét év óta jártak már jegyben, Katonaembernek nem kedvezett akkor az idő a család alapításra. Toldi Erzsébet, mennyasszonyi koszorúja is egyszerre gyászfátyollá változott. Özvegy lett, mielőtt asszonyán lehetett volna. Mindez a körülmény csak még inkább nevelte tunyogi hősi halálának költőiségét. Meg is szólalt felette a költészet múzsája, s még abban az évben kikerült a lőcsei nyomdából, egy szépének az híres nevezetes nemes, nemzetes és vitézlő tunyogi Sámuelről, urunk ő felsége hív ezredes kapitányáról. A július harmadiki kitörésnek a várvívó seregre nézve annyi haszna mégis volt, hogy azon túl éberebb lett, s még szorosabban zárta körül nagyváradot. Ennek ismét az az eredménye lett, hogy nagyváradon az élelmiszerek napról napra jobban fogytak, s a nép, az őrség a következő 1690. év elején már szükséget látott, s a vár átadását sürgeti. Eközben augusztus 21-én megtörtént, hogy a törökök szövetségese, tököli, zernyestnél fényes győzelmet vívott ki, aminek hírét sikerült bejuttatni nagyváradba azon izenettel, hogy rövid időn segítségük érkezik. Ezen, mint akkor mondták, szívet kapott a török, s tartotta magát emberül, kivált, miután egy erős segítő csapatnak, csak ugyan sikerült keresztül törnie az ostromzáron, s bejutni a nagyváradba. Így telt el ismét egy hosszú év, hosszú egyaránt úgy az ostromló, mint az ostromlottakra nézve, melynek egyhangúságát csak az egymáson való kapkodással tették, némileg változatossá. Lipót császár és király, nagyobb hadtestei, melyek a nagyváradi ostromzárt valóságos ostrommá tehették volna, egyebüt valának elfoglalva. Részint nyugaton a franciák ellen, részint délen a törökök ellen. Így érkezett el 1691. augusztus 19-e, az alánkeményi győzelem napja, melyet bádeni lajos őrgróf vívott ki a törökön, Smejjel megnyitotta az utat Magyarország teljes felszabadításához. A következő hónapban Nagyvárad visszavívására indította el seregét. Bádeni Lajos Vilmos, őrgróf ismert rokonszenves alakja történelmünknek. 1691-ben, még legszebb férfi korában, nem volt 40 éves, telve munkakedvel, nemes ambícióval, s ami még ritkább, ambíciójának megfelelő volt a képessége, sőt a szerencséje is. Már Budavára visszavívásánál döntő szerepet vitt, s mint az egykorú nyilatkozat mondta róla, tábornok volt és altiszt egyszerre. Később pedig és méltán a verő nevet vívta ki. kemény győzelme után, mintha attól tartott volna, hogy az egyszer üstökén megragadt szerencsét eltalálja szalasztani, sietett új babérok után. Szeptember tizedikén a főhagysereggel már szólnoknál volt, de mert táborában a láz, vagy mint az egykorú tudósítás mondja, a magyar betegség nagyon elharapódzott, itt időzött közel három hétig. Később elég oka is lőn megbánnia ezt az időzést. Szeptember 29-én végre megindult szolnokról. Október 2-án a hortobágy vizéhez ért, de csak a lovassággal, mert a gyalogság nem bírt vele lépést tartani, s egy napi járó földdel utána maradt. Itt a hortobágyon először is hidat kellene verni, ami csak másnap készült el. Akkor azután a lovasság, tüzérség szerencsésen át is költözött rajta. Innét szoboszlón keresztül, október 5-én Bagosra ért. Itt kereste felőt fényes kíséretével a lengyel királynak egy követe, kit az egykorú tudósító szerint az űrgróf nagyon udvariasan fogadott, de hogy a követ mi ügyben járt nála, azt nem mondja. Nem lehetetlen, hogy éppen tököli imre ügyében, Kíránt az éppoly nemes, mint hűs lengyel király melegen érdeklődött. Bagoson pihentette seregét még másnap is, s ekkor kapta a hírt erdéből, hogy tököli Heiszler tábornokot, kit Zernyestnél elfogott volt, Katonai szavára szabadon bocsátotta. Október 7-én Nagy létánál, 8-án pedig Pocsainál a Berettyó jobb partján állott. Itt ismét hidat kellett veretnie, amivel s az átszállással eltelt a következő nap is. Ugyanitt kétezret dragonyos, a slik és Heisler féle csatlakozott hozzája. Október 10-én a lovassággal már biharom volt, egy mérföldnyire nagy Itt maradtak másnap, 11-én is, részint hogy pihenjenek, részint hogy bevárják a gyalogságot, mely déltájban meg is érkezett. De az őrgrófnak nem volt maradása. Égett a vágytól, hogy láthassa a tért, mely dicsőséget, vagy úgy lehet, halált fog teremni számára. Párezer lovassal elindult a vár s a környék megszemlélésére. A várfokán, amint megpillantották, a katona fülének legkedvesebb muzsikaszóval szóval ágyutűzzel fogadták őket, de a törökök még másképpen is kimutatták, hogy tudják, mi a katonai tisztességes fogadás. Egy lovas csapatjuk azonnal megjelent a vár kapuján, s az őrgróf szerte portyázó csapataival összemérte kardját. Emberhalál nem történt, de a becsületnek elég volt téve. Még ugyanaznap este megérkezett Biharra, Vodemont herceg, a szolnokon visszamaradt nehéz ágyukkal, s néhány száz szekér lőszerrel ezer lovas kíséretében. Másnap, október 12-én megkezdődött az egész tábor felvonulása, nagyvárad megszállására. A sort néhány ezred lovasság nyitotta meg, gróf Stirumb tábornok vezérlete alatt. Utána jött a többi lovasság, gyalogság, tüzérség. Még aznap a kűrös jobb emelkedő magaslatok egyikére felvontak két mozarat, s néhányt ágyut is megszólaltattak. És e hangok elhatottak, a földnépe felemelte fejét, Arca megvidámult, mint tavasszal a természet az első égzengésre. Van e kornak egy legendás alakja is, mert melyik hadjáratnak nincs olyan, akiről csodadolgokat neregélnének? Ez a mi alakunk egy szegény Ferenc rendű szerzetes, aki tüzes Gábor név alatt a nép ma is emleget. Valami átható, eloldhatatlan tűzi anyagot talált fel, melyet Buda, Esztergom, Smásvárak vívásánál is sikeresen használt, ezért ruházták rá a tüzes nevet. De egyéb műszaki ismereteinek is kellett lennie, mert a tűzérség főnökének is megtették. Október 12-én, tehát amely nap a megszálló sereg nagyváradalávonult, vonult, este felé megérkezett ugyanoda Tüzes Gábor is, az ő tűzi szekereinek, mint tudósításunk mondja, nagy mennyiségével. És másnap, Október 13-án már nem csak a vár és a város ágyúzása folyt tovább, hanem az égő anyagok szórása s az ostrom elrendezése is kezdetét vette. A gyalogezredek közöl tizenkét zászló aljat, Barfusz és gróf Stachremberg tábornok alatt. Az olaszíhoz legközelebb eső két völgybe, tehát a mai Kálvária hegynek innenső és túls oldalán szállítottak táborba, s 1500 emberrel megkezdték a futuárkok hányását. Olassi emellett Szent Egyet kapujának ellenében, némelyek szerint a Szent István, de tán inkább a mai Kálvárja hegyen egy telepet állítottak fel, tíz ágyúval és két mozárral. Az Olassiba vezető útról jobbra egy földvárat emeltek, hét ágyúval s a kettő között közlekedő vonalat húztak. Hat nehéz ágyúval azonnal meg is kezdték a tüzelést olaszira, de az ellenség sem maradt adús. Ágyú és puskatűzzel felelt vissza. Még a nap folyamán vették azt az örvendetes hírt, hogy Molnár Ezredes az ő hajduival szerencsésen bevette a belényesi várat és palánkot. A következő éjjel közelebb tolták Olaszíhoz a támadó vonalat, a földvár mellett mozsár telepet állítottak fel, s október 15-én folytatták a tüzelést Olaszira. A házak lángba borultak, a város kapuja romba dőlt, de a törökök a következő éjjel helyreállítottak mindent. Ugyanazon éjjel az ostromlók is az Olasziba vívő úttól balra egy új ágyútelepet állítottak fel. Másnap, október 16-án, azután már két oldalról lőtték olaszit, s alkonyatkor Barfus és Tachremberg Guido tábornokok a fenteb említett gyalogzászlóaljakkal rohamot intéztek ellene. A rohanók között voltak a hajduk is, tehát a magyar gyalogok, s mint tudósításunk mondja, szintén jól viselték magokat, létrákon hatoltak be a palánkba. A törökök harcolva hátráltak, s a kőrös hídján keresztül a belvárosba vonultak. Így olaszi kevés veszteség árán ellőn foglalva, s az új ezredes Arienzaga három gyalogsággal lábát azonnal megvetette benne. A következő két nap, október 17-én és 18-án Bádeni Lajos őrgróf serege nagy részével átkelt a körösön, majd a pecén is, s nagyvárad déli oldalán a rédei kerten túlemelkedő magaslatokon ütött tábort. Énjelre kirendelt ismét 1500 embert, kikkel új futóárkokat hányatott, s a kőrösnek úgy jobb, mint bal partján ágyutelepeket vettetett. Ezzel be volt fejezve a vár teljes körülzárása, s kezdetét vette a tulajdonképpeni vívás. Az utóbbi napon, október 18-án, a gyulai törökökből egy csapat egész nagyvárad alá elkalandozott, s itt a legelőn néhány darab marhát összeterelve, azzal már ugyancsak igyekezett visszafelé. De a huszárok még jókor észrevették a csínyt, utánuk eredtek, s nem csak a zsákmányt vették el tőlük, hanem még egy zászlajokat is elfoglalták, 13 közöllök elfogtak, Svezéröknek az agának fejét is elhozták. Meg kell említenünk, hogy mindazon császári lovas és gyalogezredeket, melyek ez évben Bádeni Lajos Őrgróf parancsnoksága alatt hazánkban működtek, név szerint ismerjük, de csak azon jegyzék alapján, mely az ezredek téli elszállásolásáról maradt fenn. Arról azonban, hogy ezen ezredekből melyek vonultak nagyvárad alá? A részletes kimutatás hiányzik. Így a várvívására megjelent hadsereg teljes létszámát kimutatnunk nem is lehet. Csak általánosságban tudunk annyit, hogy Bádeni Lajos őrgróf Zalán Keménről ezer emberrel indult el, s hogy pocsajnál két dragonyos ezred, mint láttuk, a slik és Heisler csatlakozott hozzá. Ezen felül hajduk, vagyis magyar gyalogok és huszárok is valának vele, később még, mint megláttanjuk, rácok is érkeztek. Azonban forrásunk úgy a hajduk, mint a huszárokról, még kevesebb részletességgel beszél, csak egy ezredesöket Molnárt említi, s még bravó úrjainkról, vagy vereségeinkről szól. Forrásunk írója ugyanis a császári hadsereg főszállásmestere volt, de a hajduk és huszárok, mint nem rendes katonák, elszámolása nem ő hozzá tartozott, ezért jegyzékébe fel sem vevi őket. Eszterházi nádor gróf Csáki István felső magyarországi magyar generális és más tekintélyes magyarok, váltig ajánlgatták a bécsi kormánynak, hogy a király hűségére tért kurucokból, E már harcedzett katonákból alakítson rendes ezredeket, de hiába, a kormány nem bízott bennök. Pedig csak e vázlat során is többször láttuk, hogy a volt kurucok vérük kiontásával is igazolták hűségüket. Érdekes példánk van e tekintetben Heisler császári tábornokról, kivel még többször fogunk találkozni. Heiszler 1686 elején alig pár száz némettel, de mintegy 1500 volt tököli párti magyarral a békis megyei szarvast őrzötte. A magyarok, hogy a gyanunak még árnyékát is elhárítsák magoktól, önként felajánlák Heiszlernek, hogy még egyszer hűséget küsznek. De Heiszler azt nem fogadta el, rámutatott eddigi hűségök svitésségükre, és hozzá téve, ha nem bíznám bennetek, bizony nem volnék most itt oly kevés némettel köztetek. És bizalmát később sem voltok a megbánnia. Magyar katonái vakon követték mindenütt. De térjünk vissza nagyvárad vívásához.